شرور <تلوري> أنفسنا ومن سيئة عمارنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المنف وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضاه ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرذا وارض الله من الخلفاء الأربع أبي بكر عمر عثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوسيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن خير الزاد تقوى واطي الله ورسوله لعلكم تفلحون. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى يا عيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم لقيبا.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 a da čitavom Bosnu, što direktno, što indirektno se priča o stradanju muslimana u Srebrnici kada je samo nekoliko dana kao što je uopće poznata stvar pa skoro deset hiljada ljudi, žena, djece staraca ubijeno na najsvilepiji i na najukrutniji način Allah Subhanahu wa ta'ala je posvetio jednu trećinu Kur'ana samo govoreći o narodima koji su bili prije nas. Jedna trećina Kru'ana je posvećena braćo i sestre kazivanjima. Nakad kanat li kasasihim ibratun liunin albab. U kazivanjima unima je povuka za koji pamet imaju. Zašto? Da bi ljudi, braćo moja draga, uzeli povuku iz događane, izdešavane koja su bila. I sa tog jednog aspekta potrebno i treba da se priča Gde muslimani bošnjaci na ovim prostorima uzeli povuku iz onoga što se desilo 95. godine 11. jula u ovome mjesecu. Allah subhanahu wa ta'ala je čak posvetio jednu čitavu suru, sura al-Buruđ koja govori o jednom sličnom stradanju ili na takav jedan način kada je samo jednom danu prema nekim ufesilima ubijeno 20.000 spadljeno na lomači muslimana vjernika. Događaj u kojem je beba u naručju svoje majke progovorila i rekla, o majko izbiri, a majko strpi se, jer obećati je žena koja je zastavna ispred lomače. Da li da odustane od vjere, pa da bude sačuvala svoj život, ili da nastavi sa imanom i da bude bašena u vatru. Kažemo braćo i moja draga Allah muhammad Allah posvetio, čitamo jednu suru kad govoreći, o tom vidno događaju da bi vjernici uzeli pouku. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala podučujući govor o tom događaju: kada su ubijeni muslimanima, kaže su vjerna u vjerna žena, žene, djeca i tako dalje, Allah subhanahu wa ta'ala se zaklinje sa četiri stvari, sa četiri ogromne, velike, krupne stvari. Sa četiri ogromne, velike, krupne stvari. Al-yawmi wa'udu wa shahidun wa Allah subhanahu wa ta'ala se zaklinje bism Nebesa koja u sebi sadrže velike okromne zvijezde, nebeska tijela, planete, to je značenje vradi u buruđi. Gdje kao što znate braće, moja draga, nebesa su ogromna, velika. U sebi imaju velika, ogromna nebeska tijela. Sa tim ogromnim nebeskim tijelima Allah subhanahu wa ta'ala se zaklinije. Što upućuje na veličinu događaja o kojem će Allah subhanahu wa ta'ala govoriti o događaju koji će se desiti, koji će Allah subhanu, spomenuti ovoj suri, što upučuje, brađe moja draga, na jednu okrutnost koja se desila prema virnicima muslimanima. Pa Allah azzavu, čadu, se zaklini također sudnjim danom. Waliyah min ma'ud. To je sudnji dan i to je jedan od najvećih događaja. Ako ne, najveći događaj koji će se desiti. I tim događajem, sudnjim danom, prije govora o ubijanu muslimana, o njimom spadivanju, Allah subhanahu wa ta'ala se isto tako zakljuje sa klupnim događajom. Da bi skrenio pažnju, da bi te dragi moji brate, usmjerio da uzmeš povuku iz tog događaja. Uašahini wa mešhud, Allah subhanahu wa ta ta'ala se zakljuje poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. A znate da uzvišen Allah ima pravo da se zakljuje žive god hoće. A vijernik ne smije se zakljuje dosim Allahom. Nije dozvoljeno vijerniku muslimanu da se zakljuje poslanikom. Nije došlo da se zaklijete za bilo kon Ali Allah, a se pravo da se zaklijete sa čim hoće, pa se zaklini Allah subhanahu wa ta'ala poslanikom sallallahu alaihi wa sallam da on svijedok. Allah se zaklini poslanikom kao svijedokom inna afsavnake šahidavom vaširao nafira wada'inil Allahi iz iznih osirajan munira. Kao kaže Allah subhanahu wa ta'ala za Muhammed da je on svijedok u drugom pur'anskom ajatu da smo te poslali kao svijedoka. Pa se incidor kao Muhammedu sallallahu alajhi wasallam, tako kaže moja draga pri ovog događaja. Allah dželle džalalu zakunim, ko mešbud, kažem vam u mufasiri zakun inshallah subhanu teala, isto tako pomno cunim danom ili djelima, krupnim djelima, kaže moja draga, koje će Allah subhanu teala iznijeti na sudnji dan i pokazati iznijeti na bijevo. Pače ljudi vide svoje svoja djela. I to su sve krupne stvari. Četiri veliki, ogromne, krupne zakonetve, Allah spomini prije događaja. Prije govore o događaju, kada su muslimani u jednom danu, na ovakav jedan okrutan način, svirepo ubijeni i spavljeni. Iskopali su braćama draga rove, zapavili su vatre. Kaže jedan od komentatora ove ovaj sureri, da ptica koja bi prelazila preko te vatre nije mogla da prođe, bila bi spavljena, s obzirom na veličinu vatre, što isto tako pučuje na nju velikom mržnju, koji su pripremili, svoj knjer, vijes, koju su imali prava vjernicima, da su zapalili, napravili, iskopali robe i zapalili ogromnu vatru. Pa su još, pored toga, braćo moja draga sjedili okud tih robova, što pućuje da su oni to radili sa zadovoljstvom, sa uživanjem, da su ali prilikom ubijanja i spalivanja muslimana. Da nije to, braćo moja draga, onako nasumica rađeno, nego da je to bilo planski, smišljeno urađeno. Da to nije, braćo moja draga, došlo samo od jedine kolicine, ljudi koji su počeli taj zločin, taj genocid, pazite. Nego da je to došlo od državnog aparata, što upućuje da njegovog zadovoljstva i duma ali je nam po okolo, smijali su se, naslađivali, što upućuje, kako kaže, jedan isto tako od učenjaka, vlaće, moja draga, upućuje je da i državni aparat koji je naredio da se spali muslimani, da se pobiju, je bio zadovoljno s njim. Da je policija, koja je to radila, isto tako izrušavala je narode, isto tako bila zadovoljna. Da je onaj običan vojnik koji je učestvovao u guranju, bacanju vijednika u vatru, isto tako je bio zadovoljan. Čitavo društvo, čitav taj narod koji se našao na suprotnoj strani, pogledajte, bio je zadovoljan, u duši je bio zaglazano sa tim zločinom. I to isto se desilo, da je od deset i godine samosnimanjem u Srebrenici. To isto se vraćava, moja građa, desilo. U 1992. godini. Uderili isto tako, u Kozarcu, u Banja Luci i dajte spomenti bilo koji drugi grad u istočnom Bosni, Poči, Rogatica i tako Hercegovini, Hecegovini, Mostaru i tako Što braćo moja draga, uđu je, taj jedan problem koji postoji u njihovim dušama, u kojima Allah subhanahu wa taala spom govoriti. Problem je, braćo moja draga, postoji u njihovim srcima. Učitavom tom jednom nejediničkom narodu Ja je to, braćo, moja draga, nije došlo od pojedinaca iz naroda. Nego da je to problem kufra i imana. Da je to problem s jedne strane nebjerstva koji nosi sa sobom mržnju prema muslimanima, vjernicima. I s druge strane, vjernika koji su čisti. Vjernika koji verilo Allah subhanahu wa ta'ala. To želim, dragi moji, brate, Allah subhanahu wa ta'ala, mako što spomenu, osobine nije da ti ukaži وَمَا نَخَمُ مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْأَزِزِ مُحَمِيدًا Kaže Allah subhanu wa ta'ala za te navjernike. Ni su im se svijetili. Ni zbog čei drugoga. Samo zbog toga, dragi moji vrateja, što su vjerovali Allah subhanu wa ta'ala. Ovo je njimov grib. Ovo je grib muslimana na ovim prostorima. Zašto ih vidite više od stotinu godina ovdje, više od 13 puta, selektivno, smišljeno, planski, pokuštav, pokušavaju uništiti. Ovo je problem, draga moja braćo, muslimana u Iraku. Ovo je problem muslimana u Afganistanu. Ovo je, draga moja braćo, problem muslimana u Čečini. Ovo je problem, draga moja braćo, muslimana u Kašmiru. nas spomeni, gdje god hoćeš, zemlju gdje muslimani bivaju ugljetavani, na stranu nekakve ekonomske razloge. Na stranu, politički, ovi oni, ali zapamtite, osnovni i glavni problem, jeste baš ova stvar. Ova stvar koje Allah subhanahu wa ta'ala spominje, a to je da faraon, draga moja braćo, onim sirbazima koji su dući bili njegovi, njegova podruška, bili u vladi, pomagali ga i tako dalje nakon što su prijatelji vjeru, Kaži Allah subhanu ta'la za nika, kad imi za prijatio, lew anna i djerim varju lakum min khilafin, thum lew salibennakum ajma'in. Yaču vam izoslisa ki ruke i noge unakrst, lati niču vas, šta? Povješat. Povješat ću vas u palma i tako dali. Šta oni kažu, isti a stvar, isti razgo, kod faraona, i nekogu naroda, da ga vamlačio, isti a stvar, kodlovi i nudi kus spali lukum Allah gori suri Ista stvar raga moja bračo, ono što se desilo 95-te godine ovde muslimanima, kaže Allah subhanomu ta'ala, da su tada muslimani verici rekli, وَمَا تَلْقِم مِنَّا إِلَّا أَنَّا مَنَّا بِعَيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَأَتْنَا Ti nam se nasvjetiš, Faraon, ne zmogčei drugog, nego za to, što vjerujem u Allaha i Jego ayati, kad se nam To je razlog. Nikakogu drugog razloga nema. Jest. Isu bračo moja draga, Muslimani bili nikakav prijetnja ovdje 92 drugi. I su bili u Europi prijetnje bili prijetnje nekako ovim pored, unutar Jugoslavije. Ali jednostavno ne može kršćanska Evropa sa preko 500 miliona kršćana tako da trebamo muslimane 2,5-3 miliona muslimana ovdje da imaju kakvu taku državu. Da imaju bilo kakvu vlast, pa makar to bilo na par stotina kvadratnih kilometara. Ne mogu to da podnesu. Ne smeta im da će malo što ima 10 miliona muslimana u Francuskoj, jer oni su tu manjina, oni su poniženi, oni su potlačeni. Ne smeta im 7 miliona što ima turaka u Njemačkoj. To nima ne smeta jer ne mogu ništa da urade. Oni predstavljaju 2 ili 3% samo od cijelog kupnog stanovništa u jedno Njemačkoj. Ne mogu do da urade tu. Ali smeta kada je 33 ili 40% muslimana sa tendencijom porasta. Jer muslimani, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, razbružavaju se grasni im broj i postoje prijeće za 15-20 godina biti ipak ovdje veoma bitan i važan faktor to im smeriti. I mogu se vraću, mraja draga, mogu se doći pravdati, izvinjavati i priznaći zločin. Ali zapamtite, Allah subhanahu wa ta'ala spominje te stvari, spominje kur'anske činjenice. كيف من يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ديمة kako kada bi oni nad Nadladali. Kad oni dobili vlaz nad vama, kada bi oni bili glavni gorni, kaže Allah Subhanahu wa ta'ala Nikakvu rudbinsku vezu oni ne poštuju. Da si mu rođeni brat, da te dogla majka, jesi li nevjernik, a on vjernik, ne poštuju. Je. Allah to govori, Allah Subhanahu wa ta'ala koji zna šta je u njim dušama, šta je u njihovim srcima. Ne poštuju ni rudbinsku vezu kada ste vi vjernici u pitanju. Ne što je nikakav ugovor za dnije Srebrenica i Žepa bila zaštićena zona, muslimali su odonijevali do 1994. godine sa obužjem, branili su, i čak imali su velike uspjehe, oslobodili su ogromne krajeve, obstali su braće draga, obstali su sa puškom u, ru u ruci, branijeći svoje uđište, ali kada su dobili ugovor, Čak od miđunarodne zajednice, jedinacije, rezolucije i tako dne, kad su predali oružje, ovdje dolazi do problema, braćo moja draga. Što vjernik jedan lakomum ne biti, što ne smije, braćo moja draga, da zaboravi stvari možda kao ući u osnovnoj školi, ona, onom Vuku, i dva binka koja se razišla, pa kada je Vuk ubio jednog, a pojel, onda ovaj drugi kaže, bo objećao sam da mi nećeš pojest. Kaže, nije vjera tvrda u jačega. Nema vjerije, braćo moja draga, nema objećanje nikako kada su vjerici upitavili na takav način. To muslimani znaju, muslimani znaju da čuvaju ugovore, muslimani znaju da čuvaju dogovore i da poštoju primjerije i obaveze koje su prouzeli, a oni ne. Dok su muslimani na takav način kontrali, svatali, nisu im mogli ništa, nisu im mogli perati da odbiju, čak naproti, doživljavali su bubitke, ali kada su privatili ugovor da će biti zaštitljena zona šta se desilo. To Allah sp. d.t. kaže, jer od onekom je vahim, od evaku ljubom. Oni nam govori lipe riječi. Doći oni, reći, izvinjavamo se. I priznajemo zločin i to je mrlja na svijesti čovječanstva i tako dalje i tako dalje. Pa braćam moja draga, nije samo deset hiljada muslimana u binu srebrnici. Ovdje u binu preko sto hiljada muslimana bošnjaka. Gdje je izvinjenje za ostali dudi? Gdje je izvinjenje za ostali žrtve? I nakren krajeva nije samo zločin počinjen u srebrnici. Zločin je počin Pazite, na takav način pokušava se skrenuti iz topažnja sa nekih drugih stvari što vjernici u slimanju moraju da shvati i moraju da razumi. Pa o tome Allah nas je govori i spomini. Oni vam govori lijepe riječi, ali ono što, nosi u njim, ono što oni nosi u svojim prsima je veće, drugačiji, Nije to tako ko što oni priješaju. Zato kažemo, veoma bitna stvar, brašemo draga da čovjek vjernik uzne povuku iz ovih dešavanja. da rablala Amin, došao Allah subhanahu teala uvijek kad govori o dešavanjima kroz Kur'an, o kaznima dodijenih narodima, o iskušenima koja su u kas zapadala ozi tim narodima, uvijek Allah subhanahu teala potencira jednu stvar, a to je da čovjek kao pojedinac, ali isto tako jedan narod gleda u sebe kao posljedicu, ono što mu se dešava da je to posljedice njegovih ruku. U ome osobe kumi muslibetnih verbima kaj sebe te idigu. Ono što vas zadesi od muslibeta, od iskušenja, od nevolje, jeste zbog posljedica vaših ruku. To je suština problema sa druge strane s koje čovjek jedan ili treba da gleda. To je problem kao mi, mi kao narod u koji moramo isto tako da gledamo s druge strane. Da ono sve što se izdešavalo ovdje muslimanima na ovim prostorima, vraća, nije tek takvo došlo. Bez razloga, bez cilja. Imate svoju duboku pozadinu. Sve što god se desilo muslimanima na ovim prostorima, jeste s jedne strane posljednice njih u Europu. grijeha koji su muslimani možda radi na ovim prostorima. Posljednica vraća moja draga, isto tako našeg odnosa prema Allahu subhanu. wa Prema Allahu Subhanu wa vjeri. Pazite. Iz ste strane Allah azza wa džel što znate neće promijeniti stanje. Neće se ništa popraviti stanje uga naroda dok taj narod ne budi popravio svoj odnos prema Allahu. Dok taj narod ne budi popravio svoj odnos prema poslaniku sallallahu alajhi ve Žalosno je. Braćo moja draga, kad čovjek prođi kroz indo na sebi, u kojem može 90% muslimana, bošnjaka i iz istočne Bosne su slavani doživjeli kamenje. I čuje muziku. Pa hajde da čuje da sluša muziku možda nekog bošnjaka, nego sluša pjesmu i muziku, oni pjevača, čak pjevačica koje su bile očito na četičkoj strani, koji su izdrali moral srskim dobrovoljcima i njoj vojnicima. I zapamtite to, pazite, u 90% tog nazelja jesu možda muslimani koji su došli sa tog prostora kao muhađer. Gdje je pamet? Nastavno vjerujte, da ne govorimo sad o vjeri. Gdje je razum? Gdje je čast? Gdje je dostojanstvo jednog čovjeka muslimana? Gdje je odnos prenat ovom babi koji je ubijen? Gdje je odnos prenat ovoj sestvi koja je silovan? Gdje je odnos, gdje je poštovanje prenat ovome bratu koji je poginuo? To je problem. I to je zabrinjavajuća stvar koja mora zabrinuti svakog muslimana. Stvar koja se ne može i ne smije dešavati. Nije u kom među nama. Pazite. I zaista, ne može čovjek ostati ravnozrušen kada takve neke stvari vidi. Ne želimo čitav narod osuđivati, niti želimo crštavati, donosti određen sud do jednom narodu, čitavom, s jednog i tako da li ne. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, bilo je ljudi, kao što znate braća moja draga, koji 95. godini nisu predali oružji, koji su krenjeni preko brda. I Allah subhanahu wa ta'ala je više od dvije trećine, dvije trećine, sačuvao tih ljudi, izašli su, po 6.000.000 ljudi je prošlo, izašlo. Znači nisu htjeli da se ponizi, nisu htjeli da primate poniženje, da im nemirnik presudi, da ovdje budu odvedeni, zaklani kao ovca, naklani itd. itd. Ali. ali s druge strane, moramo se zapritati o stvarima koje, koje nam se trenutno sada državaju. Moramo se vraćati, moja zbog našeg budućnosti, isto tako zapritati. Moramo razmisliti, moramo uzeti pouke. Je ne može, ni u kom slučaju se dozvoliti ovako jedno skaranje, ovako jedno ponašanje. Zato nam ostaje da svoj odnos prema Allahu subhanu teala moramo popraviti. Tako hoće i druge strane, mi kao narod moramo popravljati naše stanje međusobno. Jer isto tako ne može se desiti da deset kuhadija ira napravi kućet i tu ulicu koju su oni napravili, koji su formirali, zatvori neka drugim gopfama da prolaz. To se ne može desiti, draga moja mračeva. A ti s tim uhađeni iz deset kuća se druže sa svojim komšijama, takozvanim, koji su jučekvali. I taka primjer lišno znam. Stavili rampu, da ne može iz druge mahale, iz drugog naslja prolaziti koji su napravili, napravili tu rampu. Pazite. A sjedi iz tih kuća, sjedi na kafir, kod četnika koji ga jučekval, koji ga juček bio. Znači moja draga, sada hajde. Jeste uslijeđenje Allahu Isbohanu ta'la vjeri. Da voliš Allaha i da mrziš o ime Allaha. Da postupaš ponome što ti je Allah naredio. Da malo otvoriš da malo skontraš, da malo shvatiš neke stvari. Da mora postojati postoja ti marhamet. Čerokog rudnost, razumijevanje, tolerancija. Pa tamo da te pljune i tvoj brat musliman, da pređeš preko toga. A s druge strane, da budiš žestok prema onome, preko me te je Allah sdužio i naredio ti da budeš takav. Zato kažemo, braši moja draga, mnogobrojne su poruke, mnogobrojne su poruke koje jedna srebrinica sa sobom nosi. Ali na nama biva obaveza da te poruke uzmemo, izvučemo, svatimo, da prenosimo na nas, na svoju djecu, da onima po tim stvarima koji se dešavale, šta su nevjernici radili, šta su srbočetinci radili u tim situacijama u tim danima, mora se preminiti, mora se govoriti i nadaljno sve kroz prizmu. Allahov i subhanahu wa ta'ala vire, jer samo na takav jedan način u svijetu Kur'ana, u svijetu Allahov i subhanahu wa ta'ala u svijetu akidih, pazite, ne na nazi osnovi, neko kroz svijetu vire i kažem, mora se posmatrati taj jeden događaj. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje, da nas ubutim pravi put. To nosi salavat na Allahovu, salika sallahu wa lih sallani, ko nalika jedan salavat Allah subhanahu wa ta'ala, nalika donesi 10 salavata Allahum salli ala muhammedu, wa ala muhammed keman salli i te ala i Barak ala محمد wa ala Nuhammad kira wa barakta ala Ibrahmi wa ala Ibrahima inna khamid al-Najid. Inna Allahi amur vilaadi wa l-ihsani wa yidaitu al-qurbaa wa yidhamil vahshai wal-munkeri wal-bath. Ya'idh qunalequn tezakkaroon huwa la-dhikru